Eta berriak zurekin pantzolenik bardozenede postaren geroa dudan. Idekitze orenak tipitu zasko joan den urtetik eta erriko etxeak horren orde agenzia baten idikitzeko sedea luke, egen ikus moldea galdatu diea erritarreri, Jean-Paul Dirribar nausapesak zehaztuko dauku. Jean-Claude Iriar Kexu, bayonako autetsiau, abiron bayone rugbi amaturen elkartearen arduradunda ere, eta gaitzesten ditu bayona eta miarritzeko rugbi presidenten jokamoldeak bat ere konsertaziorik gabere maiten direla bat bitalden bat egitearen dosiera entzunen dugu. Berisailunen bigiren partian, formakuntzak Bafa, begirale diplomaren pasatzia proposatuko diela gazteeri gudaleko elkarteak, bestalde UEU edo udako Euskal Universitatearen ikastaldiak izanen dira ustailaren tzorzitik amarrerata. Aro euritsua loizarte marienez. Atxaldeak, atxaldian altsatze txipiño bat, iduzke ikusteko ere parada izanen omen dugu, baina lanotxu alere egonen da atxalde hau ere, hoita eta bi graduko temperatura gorenekina. Gehietuz prefeturak departementua alertan emana duela euri eta uholdi iriskuen gatik aintzu zen eta hori aratsalde hau arte. Barda amarrontan suhiltzaileak lekuinerate deituak izan dira, sua lotu delakotz menzu maestru gintza entrepresako idortzeaile ari, oita amabi suhiltzaile, sei zentro desberdinetarik etorriak, bainan beharrik sua askifite menperatu dute, ez dute sobera makurrik egina. Bardostarek galdeketabate rezibitu dute berriki, beren erriko posta bulegoaren inguruan, kontseiluak daraban gogoetari lotua. Beste hainitzegietan bezala, bardozeko posta bulegoaren geroa dudan edo zalantzan baita, erriko kontseiluak argidu hori, irikitzeorenak muristen ari baitira. Jean-Paul diribaren bardozeko hausapesa. Depi plusieurs années que suzomon predecesoruma predecesor, hemen, on ha toujours réussi... Badu urteak, bohokatzen girela, posta bulegoaren idekitze oren onargarriak atxikitzeko. On Iaz, ogoitabi oren eterritarik, emezortzi orenetarat jautsiziren ageraten oreak, de ez denaga izkida danik, posta bulegoa seie gunez, de goiz guzizidekia baita. Me bon, la posta Baina gaur egun ez da gehiago posible, ikusi zer pasatzen den postan, beldurgira, de horren apaltzeak segituko duela. Da, fini, eh? da Eta gisa hortan, bardozeko erriak, beste erri batzuetan jadanik egina izan demezala, erriko posta agenzia bat idekina iluke. Langilearen postur dainketa partena guztian erriaren gain izanen bailitzateke, beste zerbitzu batzu ere nahelituzkete gehitu pluuen refle konzipal gure egogo eta ohjunago ereman kontseiluarekin. kontseiluaarekin. Pentsatu dugu, a dugu, a dugu behar bada, a... beste zerbitzu batzu a... gehitzen a... al genituela egitaentzat a... denbora ososooko lan postu a... bat sortuz. Jakinez a... gainera, heriko a... posta agentzia a... onartua batin bada postak a... laguntza batekekiko digula. A... Eta hortako, bardoztarri galdeketabatik urri dute, ekaina ondara arte, bete dezaketena, idaiak eta probosamenak parteka ditzaten kontseiluarekin. Dena ongi badoa, bardozeko posta adientzia, 2006 urtea estapenean, ideki litaike. Europako izkuntzak ipituen txarta Frantziak izenpetuko duela hori da Fransua Holanda presidentak berriz itzemanduena beriki, jazakla zer departamentu buruaren iardokipena, gobernuaren itz jatea aferra untan gaitzetsi duela behin baino gehiagotan nahi luke aldi untan txinetxi baina nain zuzen, txines gerritasun eskasa ikusten dio presidentari Gaitzen du ikastolak bezalako ikastegien gaia aldeat trenkatu izan behar dela eta diluz lagundu nahi dituzten kolektivitateek egiteko eskubidea ukan behar dutela trabaik gabe. Azken eka presidentaren deklarapena bitxi duuritzen zaio esansa klaseri, zeren mintzaira gutsituen ezagutzarekin batian egialdeetako hizkuntzak agunt baztertzen baititu kolegan erreformaka. Prentxaren bidez, diakinden aldaketan parte hartu nahiko zuten abiron baione rugbi elkarteko kidek elkarte horiak duratzen da rugbi eskolaz talde amaturas, baita profesionalen formakuntza zentruaz ere. Baiona eta miagitzeko rugbi talden arteko bateratzean, Jean-Claude Iriar baionako autitziak xalatu du gutun baten bidez, estirela, kontsideratuak izan elkarteko diru zainada Jean-Claude Iriar eta ikusidu zermaneretan bastertuak izan diren. Elkarte horren gain dira, biztan dena, bon, jipien uh, erakaskuntza, jipien aritzeko, baita ere gazte guzien uh, kompetizioniak, eta baita ere goi-mailako jokolarien ere formakuntza. Baionan honan beti elkarteak du hori kudeatu. Ikusiz uh, elkarteak duela aktivitate horiek uh, nolaz ez den ere debartean sartu lehenago, nolaz egitura uh, profesionalak ere maiten dituen, uh, behorekin ere maiten dituen, uh, Elkarrizketetan nolaz ez den ere ikusmoldean nola ez diren uh, hartuak izan Eta zuzen kontrako gauza bat iduritzen zaut eta ez da errespeta garrian nahi bauzu hori uh, Osoki bolondreskiai dira hori eguziak eta ikasi dute bat batian han fet uh, ara, gauzak behar behar behar aldatzeko aldatuko zirela Eta eiek okupatzen ziren aktivitate batzu Beste molde batiaz eginak izanen zirela eta etzutera berba ere e, geruko proiektu batean, etzutera eiek eskurik izanen horretan egin molde doi bat bortitza, hala, uste, uste dut. Eta beste manifestaldi bat bada Logan Bayona neldu den larun batian lauak eter ditan bateratziaren kontra Bayona sale eta miagitze saleak ere bilduko dira hor. Udaleko elkarteak Bafa ikastaro elebidun bat antolatzen du azparnen ustailaren lauetik amekara e, begirale bilakatzeko Bafa ikastaldioktan euskal animatzeile biurtzeko inarrisko ezagutzak landuko dira joanden urteko eskolen ritmo berriarekin animatzeile eskaldun hainitz eskaz dira Bafa geria galegiten baitzaie eta hori arte eskaldun gazteria elkarteak soilik proposatzen baitzuen hori Bafaren ardiesteko ilu ikaste di bad dira udaku elkarktiak lehen ikastaldi teorikoak propuzatzen du oi nagizko ezagutzen emaiteko arantsa bordagara udalekuko koordinatzailea. Ikastaldi horien helburua da be be hori nahizko ezagutzak ukaitea, beraz hauk uh, batek uh, zeren beha jabadu, uh, adin bakoitzaren arabera zoindiren bere gaitasunak, zidjoko mota egiten aldugun txipiekin amaikastolako hogekin, zidjoko mota egiten aldugun aundiagoekin edo lehenmailako hogekin, gazteekin, ere uh, nola alantzen dugun autonomia olako gazteekin edo hoa hogekin, uh, bakoitzak bere burua espeta dezan, hainbat uh, olako idei uh, idei nagusien inguruan lan eginen dugu, eta guk ikastaldi hori da eh, edozen baza ikastaldietan biziko dutena, baina guk horren or, barnean dugu sartuko euskara, eguneroko bizian, no zenden euskararen lekua, nola lantzen den, nola garatzen den uh, uh, euskal giro bat, uh, nola euskara hizkuntza dinamika sohtzen alden talde bat ekin, eta hori dena danduko duku eguneroko, uh, bala, haste bat ez. Usteilaren lauetik amekara egin enden ikastarroa, lehen ikastaldia teorikoa izan enda erramizala, ondoteika, aixaldi egitura batetan, pratikan edo udaleko batian berdin, pratika egin beharko dutea, amalau egunez, Azken ikastaldia, ondoko urtean, eginen luke, udalekuk. Animazionia zinte esatua eta amazazpi urte betiak dituzten gazte eskualdun guzieri, irekia da bafaren eskulatzeko ikastaldiori. Eta ustailaren zorsitik amarrera tira genen dira UEUk, Udako Eskal Universitatiak, bai antolatzen dituen aurtengo Udako ikastaldiak, berroite irugerrena izanen da aurtengoa, jardun emandiote gaia edo lema, eta eta zorzi ikasteldi probosatzen dituzte, xail agun desberdinetan intzaketa. Abiatu da Udako Euskal Unibertsitatean izen emaiteko EPEA ekainaren ogeita bederatzitik uztailaren ogeita bira iraganen dira, eta baionako ikastaldia kaldiz ustailaren sortzitik amarrera. Sortzi ikastaldi desberdin erramezala jardun lemaren inguruan, irati ziar udako ikastaroen arduradunak esplikatzen digunaz. Aurten udako ikastaroetan eskaintzan ikusiko duzuen bezala jardun aldiek, edo topaketek indarrandia ditzango dute, berez ogeita malau ikastaro da zei jardun antolatu ditugu, eta batez ere ikusi dugulako profesionalen bilkunae hoietarako ustaia ere garai egokia izan daitekeela udako ikasterren barruan integratzea interesgarria dela eta hortik ba jardun edo hitz joko hori egitea, ez alde batetik jardun egingo duen lango ikasteroetan, hitz egin edo lan egingo dugulako, baina beste aldetik ba topagune bat ere sortuko dugulako. Artea, itsulpengintza, literatura, glotodidaktika, ezkuntza, psikologia, zuzenbidea, informatika eta izanen dira besteak beste, eta iaz larogoi bat pertsonek parte hartu bazuten, aurten besteain beste izaitea espero dute. Aekarekin hitzarmen bat izenpetu du UEUk formakuntza eta espazioak elkartz rukatzeko, Aekaren egoitzan iraganen baitira preseski, baionako saioak. Eta erran bezala izen emaite EPEA idekiada, ubebikoitza irualiz, puntxu, ueu, puntxu, eus, webgunean, atsemanen dituzie, sehetasun, guziak. Horiranik, goazen berriz goizbiri isaiu horat, zuekin, Kristof eta Olatz, eta horrei bat, nazioarteko aktualitateari, eta bomba abisubat, oztado batuetako, etxesuliana. Da, estatu batko etxe zurian edo gobernua den egoitza hortan atzo jaso dute bomba bisua eta ondorioz prentsxaakela eta Senatuko hainbat bulego ustu behar izan dituzte, poliziak telefonozukan du bomba bisu hori eta egung gusizz egiten den printntsxogekoan ziren kazetari guziak lekutu dituzte segidan miaketak egin ondotik Deusik katxemanez, bomba bisu faltsua beraz, prantsagokoak berriz zabiatu da horen erdi baten buruan. Eta sekulan baino emigratzaile gehiago mediterren, mediterren neoan. Horri da, nazio batzuetako errepusiatuen komisarioak azaltzen du, azaldu du funtsean. 2005 urte te astapenetik euntairu mila emigratzailek mediterranoa zeharkatu dute Europara etortzeko. Horritara zidu si ere komisario reik, aurten bakiagik mila zazpion eta iruruko itamar bat jendek biziak aldudutela zeharkatzen txegu ortaan. Errandu ere, 2020, berreun talarrogoita irumila pertsona ilegalki sartu zirela Europara eta horietarik euneko irurrogoita amazazpik meditegan otik dutela edo egindutela, aurten gozen bakia beraz urte erditan genera erreko horba da. Albert Woodfox pantera beltzak askatasuna berreskura dezake. Ego eta iru urte pasaditu presoan degian, gehiodena bakarturik izan dakasik denbora guzian, egoera hortan estatu batuetako preso zen, eta juie batek baldintzarik gabeko askatasuna onartu dio jonden astelenean, epaiketa justu bat egiteko konfiantza faltagatik egandu juieak, haren abokatuak emandio behia, Ez da pozik ez da ejikaz ere agituada hori adirazidu bere abokatuak Mila bat zionterirogoi tamabigaren urtean kondenatu zuten Woodfox Beste biragunekin ebatera duizianako presondegian zirela Zaintzale bat hiltzea akusaturik beti defendatu du Errugabe zela eta salatu du presondegian Pantera Beltzak erakundearen atal bat txortzeagetik mendeku bat izan zela Beraz uh, kondena hori eta sute galdoi bat Ukrainiako Petroio gune batean. Kebergian, gertatu da atzo mementuan hil bat eta haau pertsona zaurituak ondatzen dira kibeko agintariek etxi baten bidez ere iruz milzaire desagerituak direla aitortu dute, suteak petrolio upelak zatarazi ditu ikaragarriko ke belttz bat sortuz, Agiskoa da, basemilitar batetik behogoi metrotara gertatu dela SBH-ra, ga. suintzailez gaine, mila bosteun solla du, ari dira suak gainditu ezinean nementu untan, ukainiako defentsa eta barne ministroak lekura horilu dira, aginduak emaiteko.